На розстоянні маємо українські відповідники завдовжки, завширшки, заввишки, завглибшки, завбільшки, завтовшки, завгрубшки, завдальшки, яких і слід додержуватися в писемній та усній мові. Російський вислів на розстоянні може передаватись українською мовою не тільки прислівником завдальшки, а й часто й применником на. Тайменником віддаль, віддалення або відстань. Тепер обличчя обох були на віддаленні якихось три чверті метра. Ле. На відстані пострілу. Українсько-російський словник Академії наук України. Доки доти, поки поти. Прислівники «доки й доти», «поки й поти» чуються в фразах як спаровані, взаємозалежні. «Доти ляхмутив, доки не наївся, номис». «Доки на передовій було спокійно, доти і багіру поводився спокійно». Гончар. «Поти все вредуватиму, аж поки купиш ласощу, квіткоснов'яненко». Поки Росі заветься Росю, Дніпро в море лється, поки серце українське з панським не вживеться Куліш. Не слід перемішувати ці спаровані прислівники і ставити доти з поки, а доки з «поти», як це часом хто зна для чого роблять. Слава продавця росла й ширилася доти, поки слідчі не поцікавилися. Я потиждавій, доки не прийшла аж увечері. Чуття мови підказує неприродність такого сполучення. Зараз, тепер, нині, тепереньки, теперечки, тепера, ниньки. Прислівник «зараз» витискує останнім часом прислівники «тепер, нині». Де гули набої, зараз сміх звучить, Сосюра. У нас зараз весна, плачинда. Проте між цими прислівниками є деяка значеннєва різниця. Українська класика і народне мовлення надають прислівнику зараз вузького значення. Цієї миті, цю хвилину, негайно. Ходім зараз до матері. Коцюбинський Зараз я піду, Леся Українка А коли мовилося про час Що це триває Тоді користувалися словами Тепер, нині Не тепер, так у четвер Приказка Не той тепер Миргород хороло річка не та течина Герман -гольд Кремер Устав нині дуже злий Франко Їх смольний дух п'янить мене і нині. Рильський. У фольклорі трапляються ще й такі прислівники. теперенький. ой, колись була розкіш воля, а тепереньки неволя. Народна пісня. Теперечки, теперечки дивись, до чого він доживсь. Глібов. Тепера, відповідник до російського теперіча, і ниньки, і відповідник нинче. З цих прикладів випливає, що і у наведених на початку фразах із сучасної літератури краще було б, якби замість недоречного тут прислівника «зараз» стояли інші, саме в цьому тексті потрібні слова, де гули набої нині сміх звучить, у нас тепер весна. Зрідні, бути доводитися родичем, бути ріднею, рідний брат, рідна сестра, комусь або чомусь, родичі. Читаємо в одному науковому творі. Така хибна провідна думка автора книжки зрідні тій плутанині, яка властива людям, що не звільнилися ще від впливів ідеалістичних концепцій. У цій фразі трапився прислівник з рідні